Miről beszélnek a Szélsőközép műsorvezetői adáson kívül. Pontosan ügyünk, csak sokkal szabad jobbak, személyeskedőbbek, revesebbek. Egyáltalán nem a az től sem a főnököktől. Sokkal Blog a kezdődben hallgatok a analytikus kutatcsára. Mégvédjük óvó szabadot. Mondd a szélsőközép közép készítménytől, kíváncsi rá, kedvjelen is elni. Minden idők leggyalázatos a magyar slágereinek tízes listájával búcsúthatjuk a magyar zenéket a Budapestádiótól. Tíz szörnyű zenei bűszelekmény, és hát természetesen vitát kavar az sms azt ugaz hogy uh, a szerelem is napolaj, új, és következik az útnyag az első a listán, majd egy másik sms Ha a leggyengébb, a leggyengébb, ha a leggyengébb, ha a leggyengébb, ha a leggyengébb, a leggyengébb, ha a leggyengébb, ha a leggyengébb, a leggyengébb, ha a leggyengébb, ha a leggyengébb, ha a a a következő sebesító, a következő mi azokat az a következő hogy e, a két a két szükséges, a két szükséges, hogy a két szükséges, hogy a két szükséges, a két szükséges, a két szükséges, a két a két szükséges, a két szükséges, a a a a a a Sigalle che je la che a Politikus, Amba George Michael, DJ Bobo Na, És hasonlóan szóval szóval teljesen játszott zene lesz Ebben a műsorban nem Ebben a műsorban a dimenszerű részszegedékből Egy sem lesz Igényes rockzene És rockzene Kifejezett nem a program Kegyebb lenebb, végjó, tarkított éjszakán volt most, vagy, vagy ez folytatódik, vagy ez már a katarzis? Alulmulhatatlanok vagytok, írja ezt. Á, <hlam Trung pavel> ezt szeretjük hallani. Szóval minden idők leggyalázatosabb magyar slágereinek listáján, íme a hetedik helyről akár pedig ilyen. A hetedik te magad légy! Éj a mának, a havai nyárnak Mert akármilyen hideg van, az ilyenek nem fázakat Hát rázd meg magad, ébresztő És ide nekem te a nagy menő Ez egy furcsa, sziget furcsa divat és hódít, A balencokkel föltetsz, az semmi a módi De ezt nem állom. és mégsem való Mintha a tengerporton hozzá egy masnakó Feléd néz, furcsa keze és hívd már Maga mellé mutat, hogy van holnap hozzál És beindul a zene, felforra a Ha szépen a bókaidat, a mére! Nos ez Pontosan tudni. az a szemét volt, amit DJ Bobó és Dr. Albán megágyazott nekik, és utána valami magyar producer kitalálta, hogy mi, milyen jó lenne, hogyha ezt magyarul is hallhatnánk, ezt, ezt a borzadályt. Jó, és, de... és megcsinálták. És ha azt mondták, hogy meg lehet, akkor meg is csinálták. És, és, és, és, és hogy mondjam, ha tényleg tíz zenei bűncselekményről beszélünk, akkor, akkor szerintem ez mindenképpen egy kifejezetten súlyos, kifejezetten minősített, minősített, eset, kifejezetten minősített eset, amivel nekiugrottak a magyar a zenei kultúrának akár pedig a tagjai. Na jó, hát igen, de. És a szörnyű de... az ugye a nevük az, hogy élvez az életet, és ekközben meg mások életét. Na jó, de milyen élvezet az, ami mások életének a rovására megy? Én arra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki otthon döglik a panellakásban, és arról álmodik, hogy, na, hogy, hogy vakít a fény és tombol a nyára föltekén, és arról álmodozik, hogy egy hajón utazik, és ez pont olyan. És erről szól a szám, hogy álmodozzál a panellakásod hűvös szegényes környezetében, arról, hogy vakit a fény és hajó és akkor te ugyanazt át fogod élni, higgyed el. Hú, lehet, hogy rosszul emlékszem, de nekem, mint hogyha a klip, klip úgy rémlene, hogy egy gyppel egy mentek és száguldoztak, tehát, hogy arra azért már nem a, a költségvetés, arra már nem fordítottak a készítés idején, <gül> hajózom, meg <gül> hogy hajó, Szijetek, megjelni, meg minden, mindenek. Egy zsipp, nem vele. Görög görög nem, Görögország, Görögország, kivitéljüket Görögországba. Hát nem hogy valami... ott nyaraltak, és vittek maguk a nem? lehetséges. Akkor SMS-ek, jó reggelt! Ugye már jobban nem rontják el a főnökeitek ezt a szuper rádiót. Kár a retrosokért, most meg más zene is jön. Én maradok azért. Ezt Pilis egy mondja, és, egy, és egy hallgató, aki csak egy hallgató néven mutatkozik be. Kár ez az adó, így volt jó. Tehát már mármint, hogy kár valószínűleg a változásért. És akkor hát megint egy, egy na, nap SMS-e Ukrin benedek témájára reagál. Üdv! Idézek kedvenc magyar íromtól! Ukrin benedek olyan, mintha rövid időre Csurka Istvánra bízták volna a Twin Peaks forgatókönyvét. Csak így tovább. Jön a hatodik! Azt láttam, Angelina egy kis kocsmában találkoztunk, telt végig, míg a nap felkel. Azt ért akkor úgy éreztem, ez már nem mulha ebben nem lángolt a pistidózis, hozzám buirra a sugarta. Váztam a nyárnak, de éreztem többé, már nem tartom a karomat. Én még vártam egy percet, csak néztem, ahogy nyelve és a nyári Geniában, egész éjjel, együtt voltunk, tangoztunk némán, még a nap felked, szűkutcekmén komoroltunk, akkor úgy éreztem, ez már nem nyúl, ebben nem lángolt a tisztítók ügy, hozzám bulja a súgták, ezt állem, de. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Uton útfélem becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. Fiesta, amit legutóbb hallottatok bizonyos tekintetben zseniális zenekar, tehát a zenei közhelyeket, meg a különböző képi kifejezésbeli közhelyeket olyan gátlástalansággal és olyan nemes egyszerűséggel veszi át, menti át, hogy, hogy az elképesztő. Tehát, hogy ez a legutóbbi szám, mint ahogy az összes Fiesta szám, zeneileg semmifajta újdonságot soha nem tartalmazott, nem is fog tartalmazni valószínűleg, de, de minden, amit a latin zenéről gondolunk, <gül> nagy az benne van. Tehát, hogy ezzel nincs is baj. Maga a kép, amikor tangózunk némán, míg felkel, fel kell, és akkor a nyári zápor elmossa léptei. tehát, hogy tényleg az embernek ott van a szeme előtt a leggitsesebb, legundorítóbb hollywoodi komédia, amelyik, jó, azoknak igazából nem negatív a végük, tehát mondjuk ennyi, ennyiben ta, talán mégsem igaz ez a kép. De, de ennek hát... az eleje, a közepe és a vége is negatív, ugyehogy van. De, de, de, de hát igazából persze mitől negatív ez a szám, mert, mert, mert hogy ennyiben különbözik egy, ett, ezektől a hollywoodi gicsparádéktól, és hát ezt kell megfejteni, hiszen ez, ez magának a fiesztának azért a, a, az igazi savaborsa, tehát a, ami a fiesztát fiesztává teszi, és, és igazán jó kis magyar zenekarrá, az az, hogy, hogy a csávó arról énekel, hogy, hogy igazából nem is érti, hogy mi történt. Ott volt egy csajjal, angelinával Ott volt Angelinával, val egész éjszaka tánc voltak, kommunikálni nem próbált vele, dumálni nem próbált vele, megismerkedni, iszonyatos szerelmet érzek, de, de, de, ezt, de ezt a táncok kívül hogy nem tudta kifejezni. És, és hát, hogyha ez így van, ha ez tényleg valami fajta megtörtént életérzésre a akkor innét üzenjük, hogy hívják a srácot én, a így, tetkóst. tőlem, de komolyan, tudjam. én így és komolyképpen képpel hogy hogy hívják a tetkóst. Innét üzenjük neked, hogy ha máskor találkozol Angelinával, táncoljatok egy órát, táncoljatok kettőt, de ne az egész éjszakát végig, próbálj vele beszélgetni, kommunik és akkor lehet, hogy össze fog jönni, tehát ne hogy hajnalban Angelina leléphet, miután egész éjjel táncoltál, egy rohadt szót nem szóltál. Mert kétszeresen rohadszik ki, amit csinálsz. Egyrészt csinálod ezt a szutyog zenét. Angelina egész éjjel táncolt, a lába leszakad a szerencsétlenek, és nem viszett szobára. Kihagyol a legjobb buffokat. Ez így sehogy se lesz jó. SMS-ek? SMS-ek... Most uh, már mondjátok meg, hogy ki mi volt az első, mert épp lemaradtam róla, és megosztónak tűnik. Mm, az első? A... a, a... A minden idők legjobb magyar zenei slágerlistán, természetesen Aha, a Mester Uhrin Benedek volt az első, de azóta már eljutottunk egészen az ötödik helyig a gyalázat, a minden idők leggyalázatosabb magyar zenei bűncselekményeinek slágerlistáján, az ötödik helyezet fog következni. Kicsit feministák, vagyok, ugye? feministák vagytok, ugye, mondja a következő SMS író. Jaj, ne, nem lehetne még ennél is rövidebb időre belehallgatni ezekbe az elrettentésképpen? Ezekbe elrettentésképpen? Hát... hát igen, igyekszünk a refrén után <gül> Egy refrén, már ki Szerintem most játszotok a rádió fennállása óta harmadszor a pop-shopot, amely szemét az ócska Ezt ez ez állapítja ez. meg Na jó, de ez így van, de olyan, olyan minősített esete ennek, hogy, hogy muszáj újra meg újra felmutatnunk A puszi nem illik a listátokra Micsoda? E <gül> <ö> <gül> Nekem a belem kifordult, tőle ne arra de de de mondja, hogy ezek a zenék a reform intézkedések részei? <gül> Az hát az új, új egyensúlyt, új ézlésbeli egyensúlyt, egyensúlyt teremtünk, és pró próbáljuk. Jó, nem próbáljuk, mert, mert egyértelműen, egy, egy, egyértelműen ukrín-benedek személye az, utána bármi mocsok jó, hát ukrín szellemének nagysága és szépsége be, és tisztasága. Be, be, be, a fényen ragyogta be az egész műsort. A fényen ragyogta be az egész műsort. Kérdezi így gyuszi tőled, Robi, hogy Csomszkit lehetem a nyerni? Hmm. Akkor következő... ma, esem... ma csak és kizárólag minősített zenei bűncselekményeket lehet nyerni. Ennyire még nem röh röhögtem, szakadtam magam, igaz csak a mesternél kapcsolódtam be, nagy élmény köszönet nektek, mondja Sasa. Hmm. Akkor a következő SMS író Csiszi azt mondja, hogy a bombonnál eh, eh, hát, a nem szervén szúrja magát. Akkor hmm. agymosás, ízlésterol, árulás, kivándorlás. <gül> Ez már egy következő SMS <gül> író. <gül> Másodszor üritettem ki a vödröt, annyi nyálfolt ki a rádióval. Üdvözlettel, Fuszi Következik az ötödik helyezet, és az ötödik helyről a magyar média legocsmányabb, leggusztustanabb, leggátlástalabb, legförtelmesebb fene gyereke. Győzike. A pozíció az ötös.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 szélső közép, ahol csak a tartalom számít. SMS-ek, az Al-Qaeda is üzen nekünk. Muktada Assad mondja, hogy ha nem aratsz ki lesz az első, bemegyek és a stúdióban robbantok. Pákó, a fekete, írja nekünk. Hülye köcsögök, utállak titeket. A következő gyuszitól, a Fiesta Tibinek, tényleg Tibinek hívják a srácot, Tibinek jó hangja van, kár, hogy nem marad rocker. Tuti félreértettem valamit. Ez 15-ös lista volt, mondja a következő SMS író, majd egy <gül> információ kérés, hogy tényleg, a retrosok ugye csak nyáron szünetel. Én a magyar zene miatt kezdtem hallgatni a Budapest Rádiót, pedig több nyelven is értek, kár érte. ez Zsuzsa mondja. <gül> Csalódást kell okoznunk, nem csak nyáron szünetel a retrosok, a retrosok a múlté. Úgy látom, ma, egy cél, ma egyetlen cél leveg a szemetek előtt, totális támadás a lelki nyugalma mellán. Ez így van. Ezt jól látod. El kell búcsúztatnunk a magyar zenéket, és méltó módon. Michó mondja nekünk, na ezt nem. <hül> és csordás Tibihez köthető csordás Tibi az a név, amit dicsérni vagy átkozni kell, hogyha a fiesztára gondoltok. Hát nos, győzike. Te, te a magad részéről, én úgy tudom, legalábbis, hogy Őrzöl bizonyos, hogy is mondjam, ő pozitív illúziókat magadban győzivel kapcsolatban, igaz ez, srác? Nem tudom, hogy mire gondolsz. Én azt gondoltam, hogy te győzik itt az érkedved, né, szoktad nézni a show műsorát. De én, jó, én kell, Jó, hát győzik-e győ, győzik -e az a fajta ripacs, aki, aki tényleg egy őszinte ripacs? Tehát, hogy én igazából győzik, nem tudok haragudni. Én tudok az összes... valaki az ország hőse legyen, hogy, hogy őszinte ripacs? Tehát, hogy, hát látható ilyen... módon elég. Tehát, hogy most, hogyha ez konkrétan kérdezed, igen, elég. És ennél sokkal kevesebb is elég ahhoz, hogy valaki az ország hőse legyen. Pusztán az RTL klub valamelyik valóság súlyába kell élőben kefélnie egy nagyot. Tehát, hogy ennyi elég ahhoz, hogy valaki országosan ismert, népszerű, és, és méltó módon megbecsült polgár legyen, aztán később műsorvezető, később mondjuk a Kult az arca. Üdvözlet bajkának! Aki most következik, az kifejezetten azért beszéltünk Győzikéről külön, mert Na. most nem, nem, nem kell ennyire uh, férsútba dobni az egészet, mert győ, Győzike egy jópofa ripalc, a maga ostobaságával a végtelen naivitásával, ezt lehet benne szeretni. A szörnyű az, hogy Győzike nem, nem, nem ezen képességeivel futott be igazán Magyarországon karriert, hanem mint zenész. Miközben pontosan tudja mindenki, hogy Győzike mindenfajta zenei funkcióra alkalmas. Szemben, a szemben a, hogy nem vagyunk, tud, így... énekelni nem tud, nem játszik, nem játszik hangszeren, de akkor mit tud az a kérdés? Tehát, tud ilyen primitív, és... primitív módon üvöltözni a tévében. De meg, legalább táncolni tudjon. Tehát, meg beasszonyjal val... gorombáskodni. Tehát, hogy ilyeneket, tehát ezek az kihelyi. Ezek azok, amikkel bekerülhetett volna méltó módon. És be is került ugyebár a televízió. Akkor őt, a saját ilyeneket... jogán került volna be a, a, a, a televíziózásból. Hogy igazából volt két csaj, akit valahol megismert, akik tehetségesek voltak, mert tényleg jó hangja van a két romantikus lánynak, játszották ezt a lakodalmas poppot, vagy pop-hoppot, hogy maradjunk Zoltán a paradigmáján belül, és, és, és ott volt a félőrült gyerek, aki a maga száz kilójával össze-vissza ugrált a színpadon, és ez kellően neveti... ilyen volt, ott is volt egy ilyen nyomorult, amelyik ott ugrált, nem? De az jó, az az elbe, az... Utána nem lett belőle a legnagyobb szár, tehát, mert nem hiszem, hogy a közvélemény a számon tartotta volna az ő nevét, és, és az a név az egy ilyen, ilyen brendére volna, mint Győzikének a neve. Akkor hát megfednek bennünket az egyik SMS író, Csurka az egyik legjobb magyar drámaíró. Ukrín bácsival bántani műveletlenségre val, az sem szép, hogy azt az SMS megjegyzés nélkül hagytátok. Nem hagytuk megjegyzés nélkül, mert nagyon-nagyon jót derültünk rajta. Önmagában se, Csurka István drámaírói írói képességeiről semmit nem mond el, amikor azt mondják, hogy ukrínbe, hogy olyan ukrin számot hallgatni, mint hogyha, vagy olyan egy ukrin számnak a szövege, mint hogyha Csurka Istvánra bízták volna a Twin Peaks-nek a forgatókönyvét. Már gondolom, abban az SMS író is egyetért ve -nek a világa, ez a, a, az észak-amerikai misztikus horror. Ráad, Igen, egy és, hogy, hogy, hogyha ezt írta volna Csurka is, mert biztos, más hogy bajba lett volna. Ég, és biztos, ég, hogy valami lett volna, mint ami Ukrimben edeké. részről meg hát én meg... nem értem, hogy miért kéri ki, hiszen semmi más nem csinálunk az elmúlt fél órában, mint hogy az SMS falról jövő düvel és, és mindenfajta indulattal mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, indulatta szemben képviseljük azt, hogy igenis ez minőség, igenis jó, amit Ukrimben Benedek csinál. Na most, egész konkrétan, egy I, moment vitte. Csurka Istvánnak azért nem csak drámái vannak. Tehát lehet, hogy ő egy kiváló drámaíró egyébként egy csó magyar filmnek, ilyen vicces, kaboslasz Kabos is magyar filmnek is ő, ő írta a forgatókönyvét. Azért ünek kivannak egyéb írományai különböző vérgőzös faj elméletek. A dollár, például. Na, például, de azért különböző vérgőzös faj elméleteinek is hangot adott már. Tehát azért az ő, ő, ő, ő írói munkássága azért nem kizárólag a drámaíró írományaiban mutatkozik meg. Most ö... A tetkós ír nekünk választ, tehát lehet, hogy ez maga Csordás Tibi, és azt mondja nekünk, hogy kiderült, hogy Angelina Transvestita volt. Jó. Jó. Akár lehetett volna Angelina Transvestita is, de ugye ez Csordás Tibi biztos nem lepreszte le az, az éjszaka alatt, ez, ez amikor az hozzá egy... sem nyúlt, amikor még csak közeled is embert hozzá. Ja, ja. Na már most. A következő, a negyedik helyről következő helyezettünk a minden idők leggyalázatosabb zenei bűncselekményeinek slágerlistáján, melyekkel a magyar zenéket búcsúztatjuk a Budapest Rádiótól, az a valaki, aki lépten nyomon kritizálja a legkülönbözőbb fiatal tehetségeket a magyar televízióban, illetve át a tv 2 n anélkül, hogy valaha is életünkben hallottuk volna őt énekelni. Mégis él valahogy a társadalomban ez a sztereotípia, hogy ő egy jó hangú énekes nő. Mert ilyen állítólag ilyen bárokban, aki, ahol ilyen húsz részegül, ott ő már énekelt. Tehát legalábbis ezt állítja magának. Róla, mi továbbra is keressük a húsz részeget. Több ízben feltettük már a kérdést ebben a műsorban, hogy valaki hallotta-e már valaha énekelni, és hosszú idő után aztán, hogy-hogy nem, csodák-csodája, megtaláltuk a gépben az egyik számát. Tehát igazolandó, hogy ő jogosan kritizálja, meg jogosan minősítgeti a, a különböző magyar tehetségeket a TV2-n. A negyedik helyről most fog következni Soma, és az ő száma a Vákuvá. Majdnem dobogón, ez a negyedik.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 Oh. Egyetlen kérdésem az, hogy mit keresett ez a nő a megasztár zsűriében? Mit keres folyamatosan ez a nő a megasztár zsűriében? Milyen alapról, melyik az a dobogó, amiről ő minősítget? Amiről ő eldönti, hogy ki énekel jól vagy ki nem? Mert egy valamit tudunk somáról azt, hogy borzasztóan izléstelen. Borzasztóan izléstelen módon adja elő magát. Kitalálta magának ezt a női megmondó szerepet, meg ezt a minden feminista édesanya szerepet, ami szerintem borzató rosszul áll neki, főleg azért, mert ilyen rettenetesen sötét dolgok hagyják el a száját lépten nyomon. Tehát ilyen megmondó gondóasszonynak szerintem egyszerűen buta, de nem is ez a lényeg. Hagyjuk ezt. Hagyjuk ezt. Arra vagyok kíváncsi, hogy Soma milyen alapon dönt továbbjutásról, megkiesésről, az alapján, hogy neki nedves -e a bugyia, vagy sem. Soma, akit azért fizet a TV2, és úgy gondolom, hogy nem rosszul. Hogy azt döntse el, hogy szakmailag, persze milyen alapon is döntene szakmailag hallgatva ezt. Na mindegy, milyen alapon dönthet szakmailag? Más kérdés. De hogy szakmailag eldöntse azt hogy valaki jól énekel, vagy rosszul énekel. Milyen a hangja? Ő, mint zsűritag, ezért kapja a pénzét. Ő, mint zsűritag, erre, ezt fogattam e, e, erre, erre, őt erre fogadták föl. Ő neki ez lenne a dolga. És ő ehhez képest miről miről beszél a zsűriben? Arról, hogy neki nedves a bugyja, hogy ő neki, ő, ő neki teljesen összeszaladt a nyál a bugyjában attól, hogy most ez a nagyszer, nagyszerű testű srácot villogtatta meg rázta a seggét. Én erre egyrészt nem vagyok kíváncsi, nem is csak azért, mert ordenári, hanem azért nem vagyok kíváncsi, mert ez egyrészt primitív somának a dolga, somának a személyes ügye. Ezt játsza ő saját magával, ő neki ez a személyes, a, ez a hálószoba titka. Tehát szó szerint mondom, hogy játsza saját magával. De tényleg, nem, semmi közöm nincsen hozzá. Tehát az, amikor Soma ö, folyamatosan, ö, hogy is fogalmazak, szexuálisan provokál, ez valójában nem, ö, nem másra szolgál, mint a saját, hogy is mondjam, izlésbeli, meg szakmai hiányosságainak a folyamatos elfüggönyözésére. Másrészt meg semmi másról nem szól az egész, mint ez, a, ez az átjött vagy nem jött át. Ez a ez a, ö, hát ö, ö, valahogy nem, nem, nem az igazi, nem, nem, jött, nem, jött, nem jött át. Ez, és ezt minden alkalommal elő lehet adni. Tehát ez nem minősít semmit. Ez nem informatív. Ezzel nem hoz engem közelebb a saját kritikájához. Miért tetszett neki, miért nem tetszett neki. Nem volt hiteles. Nem volt önazonos. Drágám. És ez, a, ez, a, ez az anyáskodó stílusa engem a világból ki lehet somával kergetni, de legalább lenne a dolog mögött egy teljesítmény. Egy dobogó, amelyről ő kritizál. Nem látom ezt a dobogót. Nem nem tudom, tehát miért nem halljuk Somát énekelni? Miért nem lép föl Soma néha a saját teljesítményével? Miért nem készít Presser Somának lemezt, ha Somának olyan jó hangja van. Miért nem halljuk somát soma, miért, mint a megmondó asszonyság jelenik meg? Miért nem, mint az énekesnő? Én erre vagyok kíváncsi. Egyszer valamelyik Gálán, hallottam őt, ahogy előadta a bananarámának a Vénusz című számát a három megasztárossal, valami olyan, a ami a, a a millenáris parkban olyan minősíthetetlen előadás volt, hogy az valami borzadály. Tehát főleg ahogyan Soma előadta magát. Tehát az, amikor a tehetségtelenség gátlástalansággal találkozik, na ezt látjuk Somán. <gül> És akkor jöjjenek az SMS-ek. Öregbics kérdezi, hogy miért csak a 80-as, 90-es évekből akartok válogatni? A 60-as, 70-es évekről se feledkezzetek meg, például Amazon, Jetro, Tool, Ten Years, cream Robert mm. mondjál valamit mm. erre. Nem ígérhetünk semmi jót az ügyben. Király a műsorát ment retrosokba. Apropó retrosok, mi történt ezzel a műsorral? az G műsora egy büntetés, ami helyette van. Sok jókat írja nekünk Tom. Mi történt a retrosokkal? A retrosok megszűntek. A, retros, a retrosok eltűnt a Már Máre, én szeretlek titeket. Miért bántjátok a roma csávót? Ezt már győző kérdezi tőlünk. <gül> Drága győző, nem, nem, nem kölcsönös ez az érzés. De én, én, én szeretlek győző, és nem akartalak bántani, csak adatt én be hittem fel o, semmi a televízióban. Igen. Sziasztok! Remélem nem maradtam le Csonka piciről, Benne van a listában, ugye? Akik most fognak következni, azok engem kifejezetten irítálnak, főleg azért, mert agyonszana széjjel vannak varva, és az az hogy ők az iszonyat kemény csávók. Tehát, hogy ők a... Való, tehát a nevük is az, hogy huligánok. Ők a huligánok. Na most én a huligánokat úgy képzelem, hogy rette, tényleg rettenetesen kemények, és oda csapnak, hogyha kell, meg ha nem kell, lezúzzák magukat, szétsúzzák tulajdonképpen mindennel, amit eléjük raksz, és nincsenek tekintettel semmiféle konvencióra, vagy hagyományra, vagy ilyesmire. Ehhez képest mit kapunk? Egy rettenetesen nyálas, guztustalan nyaldoklást kapunk, amitől a belem kifordul. Na most ne nevezzék magukat huligánoknak, ha szára akarják magukat keresni, tényleg nevezzék magukat fiestának vagy nevezzék magukat, nem tényleg slágergyárnak, de a huligát, tehát legalább a szavakat ne devalváljuk el, ha egy mód van rá. Igen, például sokat gondolkodtunk, hogy megelőzheti -e joggal a huligánsz a fiesztát, mert, mert a zeneigényesség tekintetében hát azért az a fiesztak köröket ver rá, de mégis azt gondoltuk, hogy hogy ugye pontosan tudjuk, hogy hát Csordás Tibor, most már kiderült a Fiesta énekese, ő is rocker volt valaha agyontetkozott srác, nem véletlen, hogy a klipjeibe például mindig hosszú ujjúinkbe van. Mm -hmm. Ez ne, nem, nem pusztán mm -hmm. azért, mert a legutóbbi klipjeiben Ricky Martin is így öltözködött, hanem azért, mert, mert, mert ugye az im image romboló lenne, hogyha látnák erről a romantikus, szeretnivaló, ábrándos szemű srácról, hogy, hogy igazából va valamikor valaha hát tudom, ilyen rokkocsmáknak a színpadán játszott és azt gondoltuk, hogy azért kell, hogy megelőzze mindenképpen a huligánza, a fiesztát, mert csordás Tibinek, hogy lemenjen minden alá... És legalább stílust kellett váltania. Föl <gül> kellett venni egy hosszú jó inget. <gül> Tehát ő úgy nyálas, hogy eltakarja a tetkóit, és ez, ez, ez már valami. Tehát, hogy ő, fo, fo, ő nem csinált más, azt mondta, hogy a nyából lehet pénzt csinálni, ott van Ricky Martin, lemásolom, megcsinálom Magyarországon. Ezek a srácok meg, meg elvileg rockzenészek. Me, el, meg a kemény mimicsuket. Ők, ők, ők ő büszkék az ő ők, ők kemény Ők lefejelnek koncerten egy ember, hogyha arról van szó, mert, mert, mert igenis ők tökösek, isznak kemények, és akkor hallgassátok meg, hogy ehhez képest meg mit produkálnak. Hát komolyan mondom, hogy Csordás Tibinek a ö, szemébe összefut a könyv, hogyha ezt hallja meg Angelinának, és az összes ilyen nyomorult, ö, szennyes, ö, mi, minek nevezik ezt, amikor De... ilyen nyálas? Nyálas, nyá, nyálas cucnak le. Na, guztustalan. Itt a harmadik. Miába hívlak, tudom, fel sem veszel Ha mégis azt mondod, tele, A velem vagy fógy. az a szörnyű, a kemény, tetkós fiúk úgy nyűszítenek, úgy nyivákolnak, mint egy 13 éves... Mit <gül> Egy tizenhárom éves kislánya a koncert koncertfelvételen otthon, hogy jaj, nem tudom én mit tudom én... Szemekben nézek és, és elájulok, <gül> el, szé szétfolyik a herém. De, de komolyan, hogyha így élik meg a szeránat akkor tényleg nagyon tudom őket sajnálni. Tehát, hogy ennél pokolibb és kínzó de, a a de hogy a tetkóik meg a az... A... De, de az a fajta szerelem, amit ők megél az, az olyan monoton kínzás, önkínzás, amit ami tényleg nem lehet De azt hagyján, de minket is kínóz vele, hogy a tetkói nem rohadnak le. Érdemes lenne régebbi borzodájukat is játszani. Hit, Nino, Láv, Universal, M7, ezt Csaba mondja. Akkor egy vicc, amit nem értek, ezért fel sem olvasom, de felolvasom. Két sündisznú két megy át a hídon, egyik leesik. Hány sündisznú megy tovább a hídon? Na hány? Kettő. Azért, mert egyik leesik, még két süli marad. Egyik leesik. Ja, egyik. De akkor legalább hosszú... Ja, ez hosszú tényleg. Ezeket a förmedvények... De gyenge volt. Jó, János, de nem, nem értem, hogy miért küldteik el nekünk. Ági, miért valaha, hogy ilyeneket, ilyeneket. Ezeket a förmedvényeket tényleg a Budapest Rádió zenetárában játszátok? Nem hiszem el. Elkezdtem lefürészelni a lábam, hogy elnövjem a fájdalmat. Ezt mondja Gyib. Állat a műsor, végre egyben hallom az összes szutykot, ennyit rétr régröhögtem. Nyugtassatok meg, eztán lesz de Fire Steve Gray, Genesis, stb. Na, a ezek lesznek? Na ez, na ez, na, most valamit, valamire rátapintottál srác, ez az új arculat. A változás az élet legalapvető tulajdonsága, két út van, vagy elfogadod, vagy nem. Ha igen, együtt változol vele, ha nem, megrekedsz, és, megrekedsz és észre sem veszed. Hmm. Ezt pénzi mondja. Hmm. Ebben van igazság. Hú, győzik egy szinten van a pesti agyak tehenek ikújával? Ja, a pesti agyak tehenek ikújával. Fiúk, nem a zene miatt hallgattalak benneteket, de kérlek titeket, ne büntessetek, ne idegeljetek ilyen zenékkel, könyörgöm. Holnap operálok először, legyetek belátással, üdvnektek, F! a következő SMS somától. Olyan jó volt, hogy nedves lett a magamtól. A következő SMS somára, imitől, de szar. Mm. Szóval, most fog következni a második helyezet minden idők leggyalázatosabb zenei bűncselekményeinek slágerlistáján, melyel a magyar zenéket búcsúztatjuk éjjel-nappal. A második helyezet minden idők legcikibb szövegeit gyártó zenekara. Tehát, ha volt valaha olyan zenekar Magyarországon, amelyik alulmulta szövegekben ezt a zenekart. A volt olyan zenekar, amelyik valaha jobban meghamisította ezt az életet, nem azt mondom, hogy ebben az országban, hanem itt a földön, itt a földbolygón. Tényleg olyanok egyébként, mintha egy másik világból érkeztek volna. tehát Vagy olyan emberek, mint akik be vannak zárva a saját lakásukban és elképzelik azt, hogy milyen lehet odakint a világ, és ott mindenki bulizik, a bombanő táncol, a nem tudod, tehát hogy valami olyan világot festenek le előttünk, ami ő róluk fest valami nyomorúságos képet, mert azt látom, hogy semmi más nem csinálnak, mint az ágyukban maszturbálnak egész nap és álmodoznak a világról. Milyen lehet az? Második helyezett A bombon. A dobogó középső foka mindig a másodiké. Jött a pillanat, mit régen vártál már Hallgass rám, vagy jelszó új fel Ilyenkor nem számít, hogy merre indulsz el Hé, hey, ha már most több mindegy a cél A lényeg az, hogy mindig útközben legyél Szikláshegy, hogy éppen forró dengerpart Hidd el, hogy egyre megy, mert bárhol jó lesz majd Harminc fok, a hát most van és közben nem sok dolog van. Haderok, bulisszamba, oh -oh, ez erre pörög a nyár. Haderok, puli, oh -oh, ez a vinnek is jár. Sok-sok kocka fej Hogy minden pillanathoz jó ész is kell Tévednek az élet Jóval egyszerűbb A föld a jó buliktól Sokkal gömbölyűbb Harminc fok lehet most van És közben nem sok jobb. Miről beszélnek a közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájobbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a közép készítőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni www.szélsőközép.fliblog.hu Na, no, ez aztán a... tényleg nem pazarlok, SMS-t írja fegyka, és uh, hát ugye ez a bombon számról szól. Én gondolkoztam, hogy hozzászóljak. Volt ugye a retrosok című ami már szóba kerültem be. Egy hónapon keresztül folyamatosan tűzjavassal küzdöttem a bombon ellen, és, <gül> és, és, és most már belefáradtam. Azt kell mondanom, hogy én leteszem a lovatot. <gül> magát, aki valaha is megvesz egy bombon CD-t, nagyon-nagyon <gül> szégyellje magát. Én viszont a magam részéről nem vagyok többet hajlandó foglalkozni Jó, A bombon ilyen az, ez történik meg akkor, amikor 50 éves emberek írnak 20 éves embereknek szöveget. Tehát egy 50 éves ember körülbelül így képzeli el a 20 évesek világát. Ezerrel pörög a nyár. Hé, hey, aranyapám! <gül> Lögdida <a> sört! <gül> a kockafej! A kocka sok kockafej! Tehát ugye önmagában ez a kifejezés, és ő tényleg azt képzeli, hogy így kommunikálnak a fiatalok. De tényleg olyan egy, egyébként ez, mint amikor így Bőmúr beszélget a kis, ki, a kis Julcsival a liftben, nem? Tehát nem az a benyomásod, jó, jó bulik, jó bulik vannak mostanában? De tényleg, tehát hogy így lehetséges, hogy az 50-60-as években ez. Így ment. Ja, de tényleg engem a megáll az idő. <gong> <De> <gong> gotar a kezdjél? A filmre vagy? Uh, hú, ne, nem, várjál, akkor lehet, hogy nem a megáll az idő. 56-os film. Ha az, az, ha az, megáll az idő. Az az 56-ban És igen. az gotár? Ja, jó, akkor igen. Na, abba beszélek így a fiatalokkal, mint ahogy ma a bombonék teszik a, a teljes között. Jó, én nem jó, beszélek a bombáról. Jó, tudatlan. de annak, annak, bereményi, annak Bereményi Géza írta a forgatókönyvét, csak mondjuk azt annyi mentséget adhatunk fel, hogy bereményi az 50-es években játszódó cselekmény ez írt forgatókönyvet. Tehát így nagyon-nagyon koherens a dolog, nem úgy, mint ebben az esetben. Ugye bár? Jó, és akkor az SMS-ek. Sziasztok, én kezdetektől hallgatom a Budapest Rádiók. Vegyesen jó zenék mentek. Jó volt a szegőféle bakellítés, és Fiala is jó zenét szerkesztett. Aztán még azt teszi hozzá öregbit Suhanc, hogyha megtalálom, hogy nem találom meg. Akkor csak ennyit tesz most öreg, ja, de megtaláltam. Somával nekem nem az volt a legnagyobb bajom, ahogy előadta magát, hanem az, hogy amikor tagként úgy döntött, hogy pénzt dob fel. Na ez milyen? De tényleg, ez milyen? Ő a tag. Őt somát azért fizeti a TV2, és ismétlem gondolom, nem rosszul, mert az a feladata, az a dolga, hogy eldöntse. Tehát mi az, hogy ő pénzt dob fel, mit képzel? Tehát nem szégyeli a pofáját, de most erre kell le, nem tudom egy mondani. Szerepben tetszelek végig a műsorban. Hol, hol édesanya, hol, hol meg a az az szóval, szóval, aki, aki megkívánja a fiatal husit. Igen, tehát igen, Ez igen, a két személyes anyja ritkán kívánja meg a gyerekét. Jó, jó, hát egy elég skizofrén szerep, mint ahogy egy elég skizofrén személyiségnek is tűnik sokszor soma. És ugye az édesanya, aki nem tud a gyermeke közül de mégis kényszerítik azok a godosz tévések. Igen, a különben ilyenkor megvan a lehetőség. Azt kell mondani, hogy kedves tévékettő, én nem vagyok alkalmas, nem tudok dönteni, nem, nem hallok különbséget a két hang között, szerintem egyik sem jobb, mint a másik. Igazából valószínűleg alkalmatlan vagyok én erre a szerepre, felállok, átadom a helyemet valaki másnak, valakinek, aki esetleg tud énekelni, valakinek, aki esetleg ért a zenéhez, aki életében ért a már énekelt más, mint hogy vákuvá. Va va vagy, vagy, vagy valakinek akinek ö, legalább a személyisége nem taszító és irritáló a végtelenségig. De csak ennyi. És akkor, és akkor én azt mondom, hogy Soma jól döntött el. Remélem, Életen hogy a tényleg jó döntését meghozta <gül> De tényleg az a pofátlanság, hogy ő egy pénzt dob fel. De ez nem olyan, mintha azt mondanám, hogy na gyerekek, én mostantól nem vezetek műsort, viszont pont ez a pénzfeldobásos rendszerben a szerencsére bízom. Mostantól kezdve az az SMS-ező, aki az első SMS-t elküldi, holnaptól ő dj itt a pult mögött. Mert én a magam részéről nem dolgozom. Vagy gyerek. Mostantól megindul az akadályverseny a városban. Aki először beír a, a Hungária körút 162 szám alá, az fogja DJ-zni a műsort mostantól, mert én a magam részéről kiszállok. Ez nem így van. Engem azért fizetnek, hogy itt műsort készítsek. És nem pénzt dobálok föl, hogy eldöntsem azt, hogy a szerencse mi, mi, mi hogyan dönt ez az én dolgom, az én felelősségem. Mit képzelsz a komolyan? Egy hosszabb SMS gyuszítól, be a huligáns jelenségre reflektál. Megpróbálom az egészet felolvasni. Siltvart köcsögök. A hulibolyok. Hmm, Nem, pontos, pontos. <gül> Rettenet írja egy következő SMS író. Léci összegzésképpen ismételjétek el a tíz főst, emberek volt a közhelyszótár hmm. Pipko megzenésítésákkal <gül> <gül> írja az emberekről valaki. Hmm, de, de micsoda érzéke? Tehát, tényleg, de nem ez, a, nem ez az, a, amikor a, a hallgatók meg a műsorkészítői azok így láthatatlanul egybefonódnak egy hatalmas nagy számjelőtérben? Egy, egy hallgatóval egybefonódtunk, mert valaki például Paprita, a csovi, -Csovi <gül> követeli a number one -nak. Jó, de elhangzott egyébként, egyébként Csonkapici is minden idők talán visszataszítóbb média karaktere. Sajnos mindenre nem lehet alkalmunk, hogy mindent mindent lejátszunk ebben a műsorban. Sajnos véges a mi lehetőségünk is erre. És akkor hát jöjjön az első helyezet? Most következik az első helyezet, de előtte elbúcsúzunk. elbúcsúzunk. Elbúcsúzunk előtte. Mégpedig a kedvenc sms re azt gondolom, hogy a mai nap is időt kell szakítanunk.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 Gergő lett, aki azt írja ö, nekünk, és, ö, és azt hiszem, hogy teljességgel igaza is van, benneteket a jóisten küldött tácok az apokalipszis két lovasa, kik lerombolják a Földi ilyesféle szennyét, jó a műsor, fújja nyálzenéknek. És akkor még egy utolsó SMS, már nem nap de utolsó sms lacától, ezerrel pörög a nyál, szerintem szörnyen szánalmas, amikor egy családapakorú öreg öregember önkényesen használ fel általa, hitelesnek ítél tiniszlenget arra, hogy fiatalosnak tűnjön. Döbbenetes, ezt mondja a Laca. És akkor jön az első helyről az élőközhely szótár. <tgravítól> de, tényleg a, mind, tehát, ő, ők, de tényleg ők azok, akik ø, mamáról, nagyapáról és minden <that> ilyesmiről énekelnek. De tényleg ők azok, akik tényleg visszavaradtak a fejlődésben. Nekem mindig az az érzésem következik Arról énekelnek, ami egy 3-4 éves gyermeknek fontos, és <gül> körülbelül azzal az intellektussal is tájékozódik. Olyan érzelemvilággal, olyan, olyan mélységgel. De tényleg az a 3 éves gyerek, akit elválasztottak az anyjától két hét után, <gül> és egy pincében neveltek fel. De tényleg is kávé ilyen érzésvilágról tanúskodnak. Hát hallgassátok az embereket az első helyről. Holnap már angol zenékkel jövünk vissza, de mindenkit megnyugtatunk. Lesznek továbbra is magyar zenék, 30%-ban magyar zenél. Lesz továbbra is, a, vagy a jövőben a műsorban, és holnap már lesz tigris is, fogunk tigrist játszani. Igen. Örömünkre és büszkeségünkre szolgál, hogy a magyar zenék mellett, avagy a magyar zenék ellenére velünk tartottatok, és végigcsináltátok velünk a magyar zené zenék hegyében eltelt elmúlt fél évet. Én Abban bizom, hogy a jövőben is velünk maradtok, és a szélső közép az továbbra is bírja a ti bizalmatokat. Ez volt az utolsó magyar zenei nappal jegyében előadott szélső középadás. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk és Naptól a műsor az Angol 100 korszakába lép. Remélem, hogy akkor is velünk fogtok tartani majd. Az is tágyom, meg titeket. Sziasztok! A szélsőközétnek vége! De ne féljen! Nyereménye nem vészel! Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a Az intellektuális nyereséget a szélsőközéposztja. És végül a Number One. Mit is hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat, azt is csak te hallottad, csak a tiéd. Te vagy minden játék, te vagy minden, ami szép, a bántanak még, te vagy, aki véd És neked fáj a szó Mikor rólam szós, nem jó Nem szép Hűtlenek vagyunk Végül mind elindulunk Száz mosolyt kapunk De csak könnyeket hagyunk Hisz gyermekek vagyunk már sosem változunk, de sír.